porque en realidad o que nos queremos é que ven de, de Galicia mmm, de, vol, a, voltamos a ter unha nova comunicación Boas tarde Xulio Ola, boas tardes Que tal? Como andamos? Bueno, Preparando o pues, entroido para bueno. ir a visitar o Robachol ou enterrarlo? ¿Cómo, cómo? Bueno, o, o certo é que este comezo de ano pois pues foi con noticias bastante bastante negras por Si, si sí, lamentamos a perda do, do, do pai de, de Álvaro, do señor Don Manuel Seidane, ah, sí, non? Sí, bueno, aparte, bueno, das noticias tamén da Praia d'Orzán, a, a morte de Díaz Pardo, do que ainda non falamos, sí, sí, pero, tamén, bueno, hoxe, sobre todo, porque tamén, eh, bueno, eran persoas moi vinculadas aí con con Barcelona pois pues, a morte de de Seivane, ¿no? sí, sí. sí, eh, pues, os no 90 anos. 90 anos, o, sí, sí. El Díaz Pardo me parece que era o 92. Si. Sí, sí. non sei se tiño 89. Si. Sí. Sí, eh, bueno. eh personaxes, ¿no? sí. eh, bueno, efectivamente, era unha persoa moi querida. Eh, bueno, sobre todo, pois pues, ali pola zona o primeiro eh sitio donde traballou, tiñe o taller allí da Ribeira de Cicur, sí, sí. La de Piquín, si, é onde o creo que, pues, que, que vou no sé si ontar sí. o pesqueira sí, ser ali, si hoxe penso, non? Uh hm. -huh. bueno, pues, un pouco, bueno, era una persona eu recuerdo un taller eh así moi pequeno donde facía tanto nos tocos como amañaba uh -huh. uh, gaitas como incluso viña na prensa que facía tamén as culatas para as, para para as copetas ¿no? si sí, sí, sí, sí. sí. sí. era un grande facía, artesán eh, me parece que tamén facía canas de pescar bueno, supoño que sería un, un gran pescador porque ali na Ribeira o río Eu pues, é unha zona de, de yeah. moita pesca no? Sí. Eh, Ademais, alle chamaban o pescador. Pois, pues posiblemente, sí. Sí, ele era o pescador. Sí, sí, sí. Ademais, Después... ademais entre el, o que é José Ricardo Portela, mm. pois culleron moita amistade, porque, como sabes, eh, Portela, tuvo a ultima, as últimas gaitas que tiña eran del. Sí, sí, sí, sí. Cando presentou o último disco que, eh, que presentou Portela, pois pues era feita por... Eh, Eh, Seibane eh, cando foi a lugo cando lle roubaran a gaita e eh, depois pasou 14 anos sin tocar eh, estuvo en Venezuela, fundou, volveu en fin, as voltas que lle deu Ricardo Portela. pois a gaita que cumprou pois, pois non sonaba como aquela que lle roubaran na mile sí, sí. pero se ve que lle dixo un paisano oi, tens que ir a Ribeira de Piquín a lugo a, a mercar ali unha gaita e xa verás como este home che fai unha gaita o teu gust le fai Dice, e ali que? Outro tamén <risa> Pois pues, si sí, foi E dixo se Ivane o dito porque estuve lendo unha entrevista Del Que cando o ira A to a, a Portela, tocar a Aires de Pontevedra, dice, choraba eu Si, sí, si, sí, si sí. E ele foi o que eso, e ademais Que deixou unha gran herencia E un gran linaxe Como é a súa neta Si, a verdade é que En tanto, Manuel do Pazo, Abelino Cacherreiro e Ricardo Portela, xunto, con Susa Manuel e Seivane van a enfeitizar o CEO, non? Sí. Tocando entre les xuntos aí. Bueno, teño aquí, porque, bueno, pequena homenaxe, así, o gaiteiro, en todo, Va. non? Eu, por exemplo, no, collendo así algún dato, pues, no 1847 nacerá Eh, o, Ventose, o Ventosela que, bueno, faltábame por tela agora estou mirando, bueno, no Puxin uh -huh. que teño por aquí Xan eh, Miguel González, o que ele chamaban o Ventosela uh -huh. que naceron en 1847 no 58, pois pues, non só o Gaiteiro, senón o Zanfonista eh, o Boticario Perfecto Feijón no? sí, naceu sí, en 58 sí, sí, sí. aquí en Pontevedra eh, Manuel do Pazo Gontade, outro célebre Eh, gaiteiro de Silleda uh -huh. naceu no 82 no 99 naceu Abelino Cachefeiro Bugallo de o Montes, de Soutelo de Monte ¿no? Soutelo, exactamente uh -huh. que bueno no, no, no 1924 os tres irmáns foran proclamados os mellores gaiteiros de, de Galicia É uh -huh. eh, un 10 de agosto de esos, 1924 no Castelao, no jornal Galicia de Vigo eh, escribiu este pequeno poeminha que dice, toca gaiteirinho toca meniñas correia velo que é moita gaita gaitiña do gaiteiro de soltelo eh, en 1909 pois, eh, naceu Francisco Paradela Rodríguez na Coruña eh, no 1914 Basilio Carril Fernández en Arzúa e ese mesmo ano fundouse o, o coro José Flores, que é o decano das agrupacións folclóricas de Galicia e o seu promotor foi tamén o célebre gaiteiro Manuel Lorenzo Barja non? Uh -huh. no 21, pois naceu Seivane eh, no 1934 o gaiteiro Moxenas que, ah, no, Nazario claro. González Iglesias que ainda foi profesor de algúns rapaces de aquí, tanto en Saudade como no centro galego sí, sí, sí, Moxenas, bueno, sí. moxenas sí. Nazario González Iglesias sí, no sí precisamente unha das pezas que interpretan os grupos ou musicas, é a, a, a, a peza de sintonía da, do noso programa. Sí, sí, sí, sí. De, unha si, das pezas de de Moxenas. Mhm. Uh -huh. uh -huh. E logo que o máis novo pois é, é Pablo de Vigo, non? que claro. de, de, de Castro Caldelas, non? Si, sí, de lauda de Kike, Kike se vive alí en, sí, en, sí, sí. en Pero en... bueno, a figura do gaiteiro pois eh é desaparece moito na literatura xa de aquel célebre poema de cantares gallegos de Rosalía de un repoludo gaiteiro de pano se dan vestido uh -huh. como un príncipe cumprido cariñoso e falangueiro entre os mozos o primeiro en as ciudades sin par tiña costumen cantar alopo la mañancinha con esta miña gaitiña as nenas sei de engañar eh, que, que remataba así remataba Nas festas canto contento, canta risa nas fiadas, Todas, todas namoradas deran o seu pensamento, E el que de amor e sedento quixo a todas engañar, Cando as viu despois chorar, cantaba nas mañanciñas. Non seixan en las toliñas, non, non veñan o meu tocar. Peina eh, que quizás o poema así máis famoso sobre o gaiteiro é o de... O de Curros, Curros o, Enrique, o, sí, sí. Gaiteiro, de, o gaiteiro de Penalta. Uh -huh. eh, desde oleres Lérez eh, Lixeiro, as veigas que o niño esmalta, non houbo no mundo enteiro máis arrogante gaiteiro que o gaiteiro de Penalta. Uh -huh. Sempre retorcendo o bozo, erguida sempre a cabeza, daba de mirar o gozo, era un mociño, que mozo, era unha peza, que peza calzón curto, alta monteira, verde faixa, albo chaleque, e o pano na faltriqueira, sempre na gaita parleira, levaba dourado fleque. Pois, como poucos pouco teimado, cando unha ventalle pega, xura que pro seu agrado non se ten inda inventado música como a galega. Nena era eu cando el vivía, mas non o podo esquecer, o que el na gaita sabía, o que el cos dedos podía naquel punteiro facer. Cando nas festas maiores era esperado o gaiteiro, botabanlle as nenas flores, ledas coplas os cantores, foguetes o fogueteiro. Tras del, en longa rayola, da gaita o compás levando, con infernal bataiola iban, correndo e choutando, os rapaciños da escola. E era de ver con que trazas, sin faguer pausas ninguiños, nin caso das amenazas, furtaba un bico a rapazas dos noivos diante os fuciños xentil, aposto, arrogante, en cada nota o gaiteiro ceibaba un limpo diamante que logo no redobrante pulía o tamborileiro. Que orfeo se igualaba si mesmo dentro do fol que cocóvado apertaba parecía que cantaba escondido un rousiñol. Tocaba, e cando tocaba o vento que do roncón polo canuto fungaba dixeran que se queixaba da gallega emigración. Por eso en vilas e aldeas Por xentes propias e alleas Era aquel home estimado E por todo saudado en camiños e vereas Por eso onde él chegaba Daban lle cita de amores As mozas porque él toleaba E sempre a mesa xantaba Dos abades e priores Que dende o lérez lixeiro As veigas que o miño esmalta Non houbo no mundo enteiro Mais arrogante gaiteiro Que o gaiteiro sí, de sí, penalta sí. E son os dos poemas así que eu lembraba, non, que... E que faz homenaxe con eles precisamente a este don José Manuel Seivane, non? Uh -huh. Agradecemos-te moitísimo, Xulio. Ademais, Al... ademais tamén hai unha cousa, eh, que entre ele e Ricardo Portela foron os que puñeron a dignidade o gaiteiro. Que Ricardo Portela dicía, cando iba a unha festa, lleveu un rótulo dunha gran orquesta quería iría o mismo tamaño e as mesmas letras Para sí, ¿no? él que para a orquesta Senón non actuaba E <risa> este foi un dos que tamén Pois Lhe ajudou moito como foi José Manuel Seivane sí, sí, sí, sí. Bueno, que máis? No... Bueno, pois pues, no, tamén bueno, Relacionado así tamén un pouco co Gaiteiro eh, Todos Lembrades Aquel célebre Gaiteiro de Lugo ¿no? O calendario sí. bilingüe sí. Eh, sí, que, bueno, era, era bilingüe ata creo que en 36 pasou a ser monolingüe en galego por iniciativa de Filgueira Valverde mm. en el pues chegar a escribir eh, Rosalía de Castro colaborara, colaborara con este almanaque con aquel poema Si a vernos marica viñeras", ¿no? sí. eh, pero tamén eh, eh, colaborou con el no 36 o, o ultracatólico e eh, ultrarreacionario no, eh, Noría Gavarela que neste calendario de Lugo pois, eh, eh, fixo un... chamaban os juicios do ano onde salientaba o papel de desemolto por, por Franco que ele decía vale se ben se mira por todos nós xuntos non? Uh -huh. o, o este gaiteiro pois, decía, decía Noriega o gaiteiro neste ano xa non hai quem o resista leva blusa falanchista e boina de requeté, o seu fusil, a súa gaita, e para chantar o marxista, o pulso rexo, outa a vista, peito duro e moita fe no? O célebre gaiteiro de lugo, non? Sí. Bueno, porque, como decía, pues, a figura do gaiteiro pues, eh, foi moi tocada na, na, na literatura galega, non? Sí. Ademais, se si mal recordo neste, no que era neste calendario, que escribía Rosalía e moitos outros prevaxes escondían certas cousas debaixo desa escritura pois escondían eh, certa, certas cousas do que querían en realidade contar bueno recuerdo por exemplo de Rosalía que quiso escribir aí un cadro de costumes el, uh. eh, que bueno, nun, ao final non o puidera escribir porque houbera Un, unha especie de motindo seminaristas contra ela, non? si, si, sí. sí, sí. eh, exactamente porque fora cando ela en Lugo que ela, ela viviu en Lugo un tempo e entón pois foi cando cando ela escribia, como dicían que era filha de cura pois ela escribirá algo contra os curas ou algo deso e entonces se aí queimaron e hasta todos os papeles que despois foi aí cando ela dixo que nunca máis escribirían galego e que al animara, pois, o seu marido, Manuel Munguía, a escribir, que fora, que tiña que... Que foi cando foi a Madrid presentar, pois, xa en unha rapatinha moi nova, presentar en, en Madrid, pois, follas novas. Bueno, Xulio... Bueno, que... pois pues nada, eu tiña aquí, porque temos que, que falar algo de Dias Pardo, Eso. pero quizás mellor deixalo para... Pois para o vindeiro... día porque xa ímos ir xa un poquinho... Sustiño de tempo. Sustiño, non? Sí. Entón, deixámolo para... Que, día, que disfrutes do día pouco cativo. Vos ainda tendes aí unhas luciñas? Bueno, xa, ahora xa... xa, prácticamente non, xa tal ta día pecho xa, pero... Sí. Claro, temos somos... unha media hora máis de día caís. Por eso, entonces... Sí. Que disfrutes, que iso outro día sei que disfrutaxe xa da música de, de Uxía e da, Ah, pois pues sí, eh, eh, o de Cantos, cantos na, na Maré, non? Cantos na Maré, sí, sí. Que tamén nos poderás que decir sin céntims, como dín os catalás, non? De, de Perdón Que tamén nos terás que decir sin céntims, como dín os catalás Ou cinco céntimos, cinco centavos sobre ese festival extraordinario Que cada ano se celebra aí en Pontevedra, non? A xe che tempo tamén hasta falamos do rabachol, do enterro, non? De cual é a historia esa? Bueno, de, de, de, de rabachol... <risas> eh, antes falei aquí do do sanfonista perfecto Feijó, non? Perfecto, exactamente. Pois, que, bueno, pois eh, tiña, parece ser que tiña na súa botica un un, un loro, un loro. Estra... especial, non? <risas> sí, e eh, eh, bueno, de que quedou dese loro, pois pues, que eh, además que hai feita un unha historia. unha pequena una escultura ali de do loro. Ah, sí, eh, diante da, da farmacia, non? No sitio onde parece ser que tiña a farmacia ou botica, non? Sí. sí. O, Feijón, no? entón, todos os anos pois, se celebra o, bueno, o fomos en terro. Con do Rabachol, si. Sí. Bueno. bueno, de Uxía pois, eh, o ano que vem celebrase eu, o, o creo que xa o lextivo ano de deste de cantos na maré, no? Uh -huh. Entón supoño que será o, un ano así especial. Eh? o certo é que eh Uxía pois, sempre eu creo que de, os sitios que vai alí deixa sempre amigos. Eh, e logo non ten eh, demasiada dificultade en traernos a, a Pontevedra o, o mesmo que, que enchero o, o auditorio, auditorio porque sí. ten amigos en, en todos os lados ¿no? pero que ademais son amigos de, de, de, de alto copete, non? son persoas extraordinarias as que participan socorro de bueno, xente de Portugal, xente de, de Brasil de Cabo Siempre, Verde, de todos os sitios sempre ¿no? hai alguén de Brasil, de Portugal de, de das autores o de, o de Cabo Verde, de, sí, de sí, Cabo sí. Verde, sí este ano, bueno, pues a figura si estelar, pues era un pouco é unha pequena homenaxe ao fado tamén, sí, a Carlos do sí. Carmo Carlos, sí, sí. Eh, pero bueno era unha rapaza de, de Cabo Verde cunha voz máis pues, de vinte e pico anos en ¿no? eh, unha voz extraordinaria, sí, sí, sí. Bueno, Julio, por pues muitas gracias. Eh, que pases una feliz semana y eh, a semana que ven voltaremos otra vez a, a comunicarnos, ¿no? Airem. Airem, airem una aperta grande. Ata Ata a taubeño. De... A... Volvemos a poner un bocado de música e tal depois para noche do rabachao deste. Ah, pues, entonces después estaría bien que comentáramos un poquiño porque eu vale. estou como dijéramos hacero. <ríe> vale. Fala co conto que che quería explicar Armando, a, ver. a ti e a todos os nosos ointes. Bueno, don perfecto Feijó Ponce, naceu en Pontevedra, nunha casa da calle Real, eh, facendo esquina coa Isabela II, 25 de agosto de 1858. E faleceu na mesma cidade o 10 de xuño do 1935 despois de, to, de estudiar eh, farmacia eh, pois, eh, na Universidade de Santiago de Compostela, pois chegou ali a, foi a Madrid durante uns anos, e no 1880 volveu a súa cidade natal, ali en Pontevedra, e mercou unha botica um, el, na Praza da Peregrina, na confluencia coa Rúa de la Oliva. Uh -huh. Bueno, pois este señor era un amante de todo o galego, en especial da música tradicional, cun, cun grupo de amigos fundou no ano 83, mil, estamos falando de 1883, non de 1900, sino 1883, sí. o primeiro coro de Galicia con voces extraordinarias, con instrumentos con jaitas, con pandeiros, con cornas con triángulos de pandeiretas eh, de verdade que foi un, un precursor do, das corais eh, eh, ofreceu recitais en Galicia en Buenos Aires, en Madrid a historia mm, está recollida en un libro por José Luis Calle que formaban parte dos coñecidos personaxes da vida pontevedresa como por exemplo Víctor Saiz Arnesto, Carlos Gastañaduy Víctor Cervera Mercadillo, Leoncio Feijó Eh, na súa etapa final e xa no século XX pois Enrique Campo Sobrino Francisco Portela Pérez e tamén Alfonso Rodríguez Castelao uh -huh. este home pois eh, tiña a, a farmacia pois moitísimos clientes habituais eh, en busca de, de mediciñas e de pócimas e numerosos personalidades do mundo da política pasaban para pola súa, súa rebotica e quedaban ali no banco que había de pedra ali o carón da... da da farmacia, pois facían tertulia que rivalizaba co, co moitos doutra do, do do farmacia ou boutica que había ali próxima que era de Casto San Pedro e Folgar e, coa de Xesús Murais na casa, do, na casa do Arco tertulias que abundaron en Pontevedra e que foron glosadas por Prudencio Landín Tobío no seu um, artigo ou púsculo que se titula de Mi Viejo Carnet bueno, o que vamos Resulta que o tal Perfecto, no ano 1981, pois eh, chegoulle procedente do reximento da infantería con base en Villareao, Intui, un loro, máis ben un papagaio. E el... Pois xunto con Xosef Liguera Valverde e outros eruditos, apuntaba con ironía que o loro da rebotica podía descender de pagaios que viñan da flota franco-española procedente da América do ano 1702. O caso é que o loro era moi mal falado. Seica empezou a, a falar pouco a pouco, pero bastante mal. Asentado lorón a botica, Pontevedre tardou unha tempada en adaptarse, lógicamente. Pero, mm, permanecendo casi mudo, pero nun certo momento, como el viña do cuartel, mm -hmm. pois tiña un vocabulario cuartelero de palabras bastante sueces, escoitaba o seu dono e a moitos da farmacia, tal. O caso é que, cando... Um, o perfecto um, se deu conta disbolle chamar Rabachol pola súa forma de, sí. de de falar e ademais identificando co anarquista ese um, revolucionario francés que era Francisco Clot Clodius que un, un, un frod dinamitero que el um, apodábase François Rabachol que foi ditido precisamente no ano de 1392 e ejecutado na lliguita tina o mismo ano, no, o dia 11 de xullo de dese de, de, de 1392 que decíamos a verdade é que as frases do Rabachol soía, que soía pronunciar ali na, uh -huh. na, na, na botica eran mmm, particulares e ten as recollidas Enrique Fernández Villamil e José Luis Lacalle en un libro a máis frecuente era se che collo a vara ou se collo a vara <risa> É certo, era a ilusión a que precisamente amosávalle o, o dono, pois pues amosávalle sí, se collo a vara porque el falaba máis ¿no? E eh. entonces resulta que, bueno, pois pues este home falaba muitísimo, dicía muitísimas, non. Baite da Ilbo Lambón, se collo a vara, non perfecto parroquia, aquí non se fía, un patacón de manesia bueno, eh. cousas O caso que o o o o o, o, loro. o loro Morreu e, e bueno, pois fixo eco Toda a prensa deso de Fixaron yo un enterro E ese enterro, celabroso o día de carnaval Toma Bueno, queridos amigos, queridos ointes eh, Para todos vostedes Moitas graciñas por Atendernos, moitas graciñas por estar ahí Agarramos que a fin semana Volvan a... A... a estar aquí con, con unos... Que o pasen ben Unha aperta moi forte E, e disco sempre... sábado Como digo sempre, pois mira Que a do espírito non deixe de, que, eh, de cantar as vosas vidas E que fogueira do lume non deixe de cantar aos vosos fogares Estas son palabras prestadas de Castelau Así que amigos, pensar en positivo E deico o sábado que ven 100, 4, 1, Oh this is gonna be the good and this is gonna be the good life.